Bine v-am găsit, dragi ascultători! Astăzi vom vorbi despre rugăciunea curată. Sfântul Grigore Palama cunoaște ca o treaptă superioară teologiei negative, un apofatism mai deplin și mai existențial, realizat prin rugăciunea curată. E un extaz al tăcerii interioare, o oprire totală a cugetării, în fața misterului divin, înainte de a coborâ în mintea astfel oprită de uimire lumina dumnezeiască de sus. Înainte de a vorbi despre treptele superioare ale cunoașterii lui Dumnezeu, prin tăcere completă și prin vederea luminii dumnezeiești, trebuie să ne oprim asupra rugăciunii curate. Rugăciunea ea însăși are mai multe trepte, fiecare corespunzând uneia din treptele urcușului duhovnicesc pe care se află omul, căci rugăciunea trebuie să însoțească permanent pe om în urcușul său. Făcând abstracție de rugăciunea care cere bunuri materiale și care este o rugăciune inferioară, am putea judeca progresul în rugăciunea vrednică de laudă, după două criterii. După obiectul ei și după concentrarea mai mult sau mai puțin desăvârșită și după starea de liniște a subiectului ce se roagă. În ce privește primul criteriu, Evagrie recomandă ca mai întâi să te rogi să te curățești de patimi, al doilea să te izbăvești de neștiință și uitare, al treilea de toată ispita și părăsirea. În generalitatea lor, aceste trei feluri de rugăciuni, deosebite după cuprinsul lor, ar corespunde cu cele trei faze ale urcușului duhovnicesc, a purificării, a iluminării și a unirii. În ce privește al doilea criteriu, pe orice treaptă rugăciunea adevărată trebuie să tindă a ține mintea nefurată de vreun gând, ori vreo grijă. În măsura în care reușește să alunge mai deplin și pentru mai multă vreme gândurile, e o rugăciune tot mai desăvârșită. Rugăciunea cu adevărat desăvârșită este rugăciunea curată, adică aceea pe care o face mintea, când a ajuns la capacitatea de a alunga ușor și pentru multă vreme orice gânduri în vreme ce se roagă. Dar la această capacitate ajunge omul numai după ce a dobândit libertatea de patim. Nici măcar gândurile nevinovate nu mai trebuie să tulbure mintea în vreme ce se roagă, în vremea rugăciunii desăvârșite. De aceea, Rugăciunea curată se face numai după ce mintea s-a ridicat de la contemplarea firii văzute și de la lumea conceptelor, când mintea nu-și mai face nici o imagine și niciun concept. De aceea să cotim că rugăciunea curată se cunoaște și după felul că nu mai are vreun obiect, ci după ce a trecut peste toate în ordinea valorilor tot mai înalte. Mintea nu mai cere decât mila lui Dumnezeu, simțindu-l ca stăpânul de a cărui milă atârnă. S-ar mai putea adăuga încă două criterii cu care se măsoară progresul rugăciunii, împuținarea cuvintelor și înmulțirea lacrimilor. Pe culmile sale, rugăciunea e rugăciune curată prin faptul că nu mai are niciun obiect și nu mai folosește niciun cuvânt, ci mintea, adunată din toate, este conștientă că se află față în față cu Dumnezeu. De aceea se mai numește și rugăciunea minții. Desigur, nici pe cele mai înalte culmi ale vieții duhovnicești, nu se poate afla mintea tot timpul golită de orice conținut, chiar și de ideile simple, nepătimașe ale lucrurilor. Dacă totuși îi se cere celui ce se străduiește după desăvârșire să-și facă rugăciunea tot mai neîntrerupt, aceasta e propriu zis o pomenire tot mai nencetată a numelului Dumnezeu sau al lui Isus însă nu cu excluderea ideilor nevinovate, ci în paralel cu ele, ca un mijloc de menținere a sa în curăție. Deci rugăciunea necetată este altceva decât rugăciunea curată sau mintală, în vremea căreia mintea nu mai are nici o idee, nici un gând, afară de gândul fără formă la Dumnezeu. Desigur, între rugăciunea neîncetată și rugăciunea curată sau mintală este o strânsă legătură. Aceleași puține cuvinte le folosește și una și alta. Pe urmă, nu poate ajunge cineva dintr-o dată la rugăciunea desăvârșită, care este rugăciunea curată, dacă nu s-a obișnuit să aibă mereu pe Dumnezeu în cuget, dacă nu i-a devenit o dulceață gândul la Dumnezeu. De aceea rugăciunea curată nu e decât flacăra care se ridică din ce în ce mai des din focul rugăciunii neîncetate. În general, spiritualitatea răsăriteană recomandă următoarele condiții pentru ca mintea să ajungă la starea rugăciunii curate. Mai întâi, ca mintea să se întoarcă de la lucrurile din afară în lăuntrul său, spre inima sa, părăsind orice obiect. Prin minte se înțelege desigur lucrarea minții reversată spre lumea sensibilă, cum explică Sfântul Grigori Palama. Iar inima spre care trebuie să se întoarcă nu e decât centrul său, unde aflându-se nu mai privește în afară spre lucruri, ci spre Dumnezeu. Mintea, întorcându-se în inimă, se întoarce acasă, se spune în metoda lui Nichifor din singurătate. Diodah zice acestui centru când cămările inimii, când adâncul inimii, iar când prin minte înțelege lucrarea ei, atunci centrul ei este numit inimă și când prin minte înțelege ființa minții,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 Let's <laughs>